Eh, avui volíem parlar una mica de, de la crisi. Volíem parlar de la crisi que tothom, tothom en parla. Pensàve que era un tema d'absoluta actualitat, eh, enfocat de dues maneres sota dos punts de vista: Un, qu eh, Què és aquesta crisi, com comença el deute, etc? i, per tant, d'això pensaven que ens ho podria explicar bé Albert Rezio. Albert Rezio és eh, professor d'Economia Aplicada a l'Autònoma de Barcelona i després veure què es pot fer davant de la crisi i sí, què s'ha fet històricament davant de, de la crisi. Hi ha una plataforma eh, sobre l'Auditoria del Deute a Barcelona i la Sonia Ferrer, que forma part d'ella, també ens explicarà doncs, què podem fer, com s'estan organitzant davant de de la crisi i si es pot fer o no una aductoria del deute. Doncs vinga, parla primer la Sònia. Uh, vale, doncs res, um, us faré cinc cèntims sobre què és la crisi del deute i com, com funciona per després ubicar-vos en què és la plataforma i què és el que es pretén fer. Vale? Llavors, per començar, donar algunes dades sobre el deute públic de l'Estat i sobre el deute subirà de l'Estat, dir-vos que el deute total de l'Estat espanyol és de 4 bilions d'euros, que són 4 vegades el PIB. Ara hi ja és alguna... O sigui, en breu serà una mica més perquè tenim 100.000 milions més extres que ens donen aviat amb una línia d'ajuda molt econòmica i molt pràctica que l'Albert ens explicarà millor. Però aleshores tenim això, no 4 bilions de deute estatal. En teoria això és el problema que tenim i també ens ho expliquen en paral·lel junt amb la crisi del, amb un problema de dèficit, No relaciona molt el tema del deute i del dèficit. I si ho apliquem, per exemple, si pensem en una economia domèstica, jo és que soc de lletres, llavors vaig a buscar exemples no? per entendre aquestes coses, perquè si no és una mica complicat. Llavors, si ho apliquem a una, a una economia domèstica, resulta que jo tinc uns ingressos, tinc unes despeses, i si en algun moment gasto més del que, del que guanyo, això és el meu dèficit. No? I per tant, si demano diners, es converteix en deute. Llavors, faria, això calaria amb el discurs aquest de que hem viscut per sobre les nostres possibilitats i tot allò que hem gastat de més és el que ha generat el deute que ara hem de tornar. Vale? Però si mirem els números veurem que no acaba de quadrar perquè resulta que el deute públic de l'Estat és o era només d'un 16% fins fa 4 dies, com aquell qui diu. Vale? Un 20% és de les famílies. Això vol dir les hipoteques o els préstecs diversos que puguin tenir les famílies de l'Estat. Aquest 20% no és un deute que necessàriament no s'està tornant, de fet la major part s'està tornant. Hi haurà una part de morositat, però no és el gruix, d'acord? Llavors, quin és el, la, de, de qui és la resta del deute estatal? De la banca i de les empreses privades, bàsicament d'immobiliàries. Per tant, estem parlant que més d'un 60% del deute estatal és privat, no, perdó, un 80% és, estat, és privat d'aquest 80 un 20 seria de les famílies i del públic tindríem només això, un 16 més o menys. Vale? Aleshores, no és cert que quan, generem, o sigui, quan hem generat aquest dèficit haguem provocat un problema tan greu com perquè haguem d'estar-nos amb aquesta situació de, de, de crisi de deute de la que es parla. Vale? Es parla de crisi de deute perquè assumim el deute de l'Estat com a un deute de tots. Llavors, el deute sobirà és el deute de tots els que formem l'Estat siguin empreses, siguin ciutadans. Què és el que passa? Que, o sigui, quan es parla de rescat o quan es parla d'ajudes, totes aquestes ajudes van a parar al sector privat, però no a les famílies, per exemple. Vale? Després, una altra cosa, com s'ha generat el deute públic? És una altra cosa que s'ha de veure, perquè, per exemple, hi ha hagut infraestructures que són molt criticades, com els aeroports, aquests que no han servit per res, o d'altres infraestructures, que no han beneficiat a la població, sinó que han beneficiat potser la immobiliària que els ha creat, perquè no ha tingut ni usuaris, algun dels aeroports últims que s'han construït. Vale? Després, eh, a la, com que som dintre de la Unió Europea, tenim uns límits marcats a nivell europeu, tant pel que fa a dèficit com pel que fa a deute. El dèficit que ens marquen com a, una, com a un número correcte és el 3%, i el deute que es marca com públic com a, amb una quantitat correcta és d'un 60%. Resulta que això quan es va fer era simplement la mitjana dels països europeus. No és ni tan sols, no té una base econòmica que digui que això és positiu que això és adequat per a un estat. I si mirem el total del deute públic, del deute estatal és d'un 400% del PIB i resulta que fins al 2010 el deute públic era només d'un 60. per tant estàvem dintre d'aquestes condicions que marca la Unió Europea. Per tant, quan es va començar a parlar de que estàvem amb una mala situació que ho havíem fet malament, en realitat complia amb els acords de la Unió Europea. Vale? Llavors, com s'entén que entrem en aquesta mena de crisi del deute que primer es deia que era financiera, després que era, que era problema de la societat? No, o sigui, fa quatre dies era Lehman Brothers el culpable de la crisi i uns mesos després érem amb nosaltres. Vale? Llavors, per què passa això? Perquè hi ha una sèrie de mecanismes i de, i de moviments financers que beneficien a certes persones. Vale? Hi ha una cosa, per exemple que és curiosa que ara ja se sap bastant, que és que els estats no poden demanar préstecs al, al seu propi banc central o al banc central europeu, sinó que en general són els, són els bancs privats els que han de fer d'intermediari entre l'estat i el BCE, per exemple. Llavors, aquí ja es veu una de les maneres que hi ha d'enriquir-se a través de la crisi del deute per als bancs i les entitats financeres, que es traient profit dels interessos que cobren els estats. Vale? Per tant, si nosaltres necessitem crèdit, a ells els hi va molt bé perquè els deixen diners a un 1%, i nosaltres els tornem a un 3% o més. Ara ja ha bastant més. Hi vale? ha altres coses a tenir en compte. Si un país eh, està en una mala situació, puja la quantitat d'interessos que ha de tornar pel seu préstec, doncs aquells que li han deixat diners se'n beneficien. Però resulta que també hi ha altres mecanismes, per exemple, les assegurances als crèdits, que si un país deixa de pagar, resulta hi ha altres persones que, que també cobren. Us sona això? De la... És el que se'n diu les CDS. Per mi és un dels nivells més alts de perversió. És... Jo puc comprar CDS, que són assegurances de bonos de crèdit, que ni tan sols tinc. Vale? Llavors, no se sap quantes CDS hi ha per cada bono de crèdit, ni tan sols qui les té. Per tant, quan parlaven del segon rescat de Grècia, es parlava si, si es declaraven default o no, si no s'hi declarava, hi havia gent que s'enriquia, i si s'hi declarava, també hi havia gent que s'enriquia. Si són els mateixos o no, això ho saben ells, perquè no se sap qui els té. Vale? Per tant, la crisi del deute, en el fons, és una mena de negoci, no? quan diuen això de la que no és una crisi és una estafa, és que realment jo crec que no és una crisi, és un negoci per uns quants, i és igual en quina situació ens trobem als països, perquè ells en profit d'una manera o de l'altra. Hi ha altres mecanismes, com el de les hipoteques subprime que van sortir als Estats Units o aquests packs d'hipoteques que feien que també mostren com, com l'especulació sense tenir en compte la població fa que certes persones s'enriqueixin o no vale? Llavors això ens porta al concepte de legitimitat i legalitat Tot això que està passant és legal? Sí, és legítim Per mi no, i suposo que qualsevol persona que s'ho una miqueta veurà que no ho és vale? Què vol dir legítim? És... O què és il·legítim? Quan parlem de deute de il·legítim, és un deute que s'ha contret per beneficiar uns quants i en detriment de la població. Vale? Per tant, si ens mirem com ha anat funcionant aquesta crisi del deute, és bastant evident que, tot i que tots els mecanismes que s'han fet servir són legals, en realitat és un deute il·legítim, no tenim per què pagar-lo. Ara, amb el rescat, és molt evident, no? El... Aquests diners que aniran directament a la banca, els hem de tornar entre tots. Per què? Per incentivar l'economia. Jo crec que ja ha quedat demostrat que per molts diners que li han donat els últims mesos, els bancs no han servit ni perquè obrin préstecs per les petites i mitjanes empreses ni per ajudar les famílies que estan en situacions complicades ni per res per l'estil. Llavors dins aquest context sorgeix la idea de fer la... aquesta plataforma d'auditoria ciutadana al deute, ¿vale? És una plataforma que és estatal um, i que sorgeix a l'octubre més o menys l'octubre passat, i el que es fa és, a una trobada a Madrid que es fa en unes jornades que es deien Viviendo en Deudocracia, es decideix que es fa una plataforma d'auditoria ciutadana al deute, i tothom torna a les seves ciutats i es formen nodes a, cada, a diferents ciutats d'Espanya. I després van fer el març es va fer una trobada estatal per posar en comú els punts i, tal, i es pot dir que, o sigui que la plataforma està en marxa i a més a més a nivell europeu i mediterrani estem coordinats de moment amb 12 països més que també estan fent auditories o ja les han fetes. Vale? Per què ha de servir aquesta auditoria? Seria genial dir que per demostrar que el deute és il·legítim i portar-ho a o sigui, fer un informe i dir que és il·legítim i que tot això ho esperaria i ja serviria com per, per poder acabar amb la crisi, però no, no és així. Vale? No és així perquè recordareu que l'estiu passat, per exemple, la Constitució es va modificar en teoria es va modificar i el que més es va comentar a la premsa és que ens marcaven un límit de dèficit i això era molt greu, però el límit de dèficit era una de les parts potser negatives, però el més greu és que a la Constitució ara diu que el, deu, el pagament del deute extern tindrà prioritat per davant de qualsevol altre pagament, o sigui, necessitat de l'Estat, incloses les dels ciutadans. Vale? Per tant, passa a ser il·legal i anticonstitucional no pagar el deute i a més a més estem dins de la Unió Europea i això també ens limita de moltes maneres. D'acord? Vale? Per què ha de servir llavors l'auditoria. És una plataforma que farà una, o si sigui, està fent una campanya en què l'auditoria, aquest possible informe que pot ser de diferents maneres i que hi estem treballant, és una eina per arribar a la gent i explicar-li que aquest, aquest concepte, i aquesta idea. no és la finalitat l'auditoria o sigui, en si l'informe, sinó que és lea. ¿vale? I de fet també o sigui, l'objectiu principal és empoderar la ciutadania que la gent entengui això, aprengui això i deixi de davant del discurs aquest de que hem abusat de, dels diners públics, que, els diners, o sigui, que la gestió pública de la sanitat, de l'educació, no serveixen per vincular les lluites i per donar-los contingut, perquè ara mateix hi ha moltíssimes lluites obertes i molta gent que s'està movent i sembla que tothom s'està movent per separat i en el fons tenim un mateix problema de fons, que, és que ens, estan, ens estan traient tot el que hi ha públic o estan privatitzant i ens estan fent pagar els diners dels deutes que tenen empreses privades i per identificar responsables però sense, o sigui, sent realistes i no caient en la idea de que sortiran noms concrets de persones que podrem portar a la presó tant de bo, eh? però és més complicat. Vale? I bàsicament um, seria això, si us, si us interessa més el tema de l'auditoria després del torn de preguntes en podem parlar i si voleu col·laborar, participar, ara s'ha incorporat molta gent nova i del, el dia 13 de juliol farem unes jornades de formació per la gent que ha començat o sigui que si us agrada el tema i us interessa a la web de l'auditoria que és auditoria15m.org publicarem-la al lloc i el programa Molt bé, bona bueno. Sí, bona tarda A veure, com no, no tornem a explicar la crisi ja ho vam fer ho l'estiu passat i el que jo crec que podem intentar entendre la situació amb la que estem ara no? eh, la situació amb la que estem ara és que efectivament el país finalment té una deuta i ens la volen fer pagar no? després tornaré a alguna cosa de ens sembla que ve la deuta eh, i llavors el que ens estan aplicant un rescat no, de, no res més més que un rescat és que, eh, com no ho pots pagar primer obliguen a fer PUP privada pública, la, la deute privada, si sí, ja ho ha explicat molt bé ella, de fet eh, la deuta pública és un 20% de tota la deuta que té el país i l'altra és pub privada. Normalment en el, en el sistema privat, si mirem com funcionen les empreses, quan una empresa va malament, fa ara es diu concurs voluntari abans es deia suspensió de pagaments i no puc pagar, eh, llavors el jutge anomena uns interventors que estudien la situació de l'empresa, normalment les empreses negoci, es mira si aquella empresa arreglant una mica les deutes eh, és viable i si és viable, el que normalment s'arriba, si quan es fa una suspensió de pagaments, la reunió finalment és que l'empresa arriba amb un acord amb els acreedors de, de com els hi torna la deute no? normalment, si mireu a la premsa surten moltes visites i això eh, amb, molta, amb moltes d'aquestes empreses privades la situació és que novament es negocia o terminis molt llargs per tornar a la deuta, en 10 anys et aniré tornant cada any una o, o molt sovint uh, s'incorpora el que es diu una quita, no? és a dir, et dec uh, un, 10 milions d'euros i te'n tornaré 4. I els, si els acreedors estan d'acord, moltes els acreedors estan d'acord perquè pensen que abans de perdre-ho tot millor recuperar els 4. No? Uh, si l'empresa realment no pot funcionar, doncs pues, si no es líquida i ja es tanca, no? Bueno, doncs fixeu que és, és interessant perquè això és el que funciona a, a, a nivell d'Espanya, cada setmana hi ha suspensions de pagaments, i... però en canvi quan estem en el món de les finances internacionals, quan alguna, algun banc o alguna gran empresa no pot tornar els deutes, eh, en aquests, des de fa 40 anys el mecanisme és que sigui l'estat el que es fa càrrec de la deuta. Això vol dir que la deuta públic-privada es traspassa a deuta pública. I quan la deuta és molt gran, com és ara el cas d'Espanya, de moment el que ha sortit són 62.000 milions d'euros que té que de demanar, pues doncs això, creador com el que vol és recuperar el deute, posa condicions. No? Això és el que a la dècada dels 90 i dels 80, dels 90 sobretot, i el del 2000 ho vam veure per a tots els països de Latinoamèrica i i d'Àfrica no? hi havia allò que es deien els plans d'ajust que el país no podia tornar la deuta anava al fons monetari internacional i deia a canvi de que vostè com jo vull recuperar la deuta i vostè es té que ho compromet a repagar me té que complir totes aquestes condicions que inclús en aquell moment ja es va fer molta gent activista sabia això del el consens de Washington que bàsicament eren les idees que hi havia i que quasi sempre són les mateixes baixar els salaris, privatitzar el sector públic obrir l'economia a l'exterior bé, jo crec que el que ens està passant ara a Europa, Europa o menys una part dels països europeus és el que fa 20 anys o 15 anys els estava passant a Latinoamèrica, i llavors ens ho veiem aquí hi havia gent que feia lluites solidàries, però ho veies una mica com els pobrets, els pobrets del tercer món, i ara nosaltres ja som pobrets del tercer món no? que la història, jo crec que la història del rescat és aquesta, hi ha un moment en què l'estat espanyol Uh, té aquest endeutament tan gran eh? i, per tant, necessita fixar ara de totes maneres el tema d'endeutament uh, hi ha que relativitzar-lo. Per què? Perquè quan et diuen quatre vegades al PIB, no? el PIB més o menys seria dir quatre vegades el sou que guanyi un bon any. Això és una deuta molt gran? No necessàriament. I ho, ho dic amb un exemple. A veure, una persona que guanyi a... Uh, 30.000 euros a l'any... i té una deute de 120.000 euros. No la pot pagar? Depèn, no? Eh? O sigui, hi ha molta gent que encara ara... està pagant hipoteques i que si fa aquest càlcul... Eh, el resultat és aquest. Per què la pot pagar? Perquè important no és la deuta deute total que tinc... sinó els terminis amb els que tinc a comptar. Si cada mes guanyo 1.200 euros al mes... i tornar a deutes cada mes... Si tinc que tornar 600 euros cada mes, puc tornar perfectament a aquesta deuta. No? I, per tant, jo crec que ha molta gent a aquest país que ha pogut pagar deutes arribant a tenir en un determinat moment una deuta que era quatre vegades el seu, el seu endeutament. Ara, si s'ha d'això que d'aquests 120.000 euros que tinc a pagar, el mes que ve en tinc a, en tinc a pagar 40.000, ja, i només en guanyo 20.000 al any, ja està clar que no podré pagar. Llavors, una part del programa de deute no estan el volum total de la deuta, sinó els terminis en què es tenen que tornar. tot això vaig jo la banca espanyola, doncs a, a trobat, te, tenia venciments molt grans, molt forts aquests anys, i per tant no és que tingués una deuta molt gran, és que tenia que tornar molts diners de cop. I això és el que genera aquest enteutament. No? Llavors, d'on ha vingut aquest enteutament privat? Bàsicament jo crec que aquest enteutament... Uh, el, el principal, ja, ja ho ha comentat però val la pena fer ha sigut el resultat de la bombolla immobiliària que ha sigut una cosa que des, des del meu punt de vista ho, ho havia anat explicant feia anys i em sé que era claríssim ha sigut una moguda de la banca o Si sigui, la banca espanyola agafava crèdits a curt termini per això ara té que tornar molts diners en el mercat internacional que eren barats i convertir aquests crèdits uh, en diners pels, eh, donava crèdits als, als immobiliaris i amb aquests crèdits les empreses immobiliàries fotien les, les operacions immobiliàries tan boges que feien i després col·locaven a uns hipoteques a uns preus bojíssims els habitatges però fixo, que el que estava en el centre poso-se amb l'exemple la banda de casa meva fa 5 anys vam construir un bloc de pisos nou eh, primer com va començar l'operació el constructor era un pacífic una empresa mitjana, petita, però que va amb un banc i el banc li va donar una pasta gansa, no sé quants... I el, el, el tio aquest va anar amb un senyor que tenia tres casetes davant de casa meva i els hi va comprar a un preu absolutament boig. Per què els hi va poder comprar a un preu absolutament boig? Perquè el, banc, perquè el tio tenia els diners. I a més es confiava que un cop tingués aquests pisos, col·locaria aquests pisos a un preu absolutament boig perquè el banc donaria crèdits... Uh, increïbles a gent uh, per entendre els pisos aquests fa 3 anys es van posar a la venda uh, amb passetes, a 80 milions de passetes al pis uh, un parell de companys meus de la Sòvia Veïns que volien mirar un pis i dir aquest estava bé i tal uh, la, el mateix dia que van veure el pis i va dir no en vendrà ni un i efectivament no n'ha vengut abans això i això s'ha ensorrat no? sí, per tant una part, de, una part molt important de, de la deuta espanyola ve de tota aquesta bombolla, que fixeu que ha sigut una bombolla que abans d'aquest taller ja de la crisi ens havia generat un problema d'uns preus de l'habitatge que eren absolutament... O sigui, Espanya, abans de l'any 2006-2007, era un país que produïa més habitatges de tot el món en comparació amb la població, i en canvi el segon problema més greu del país era l'habitatge, no? Només, estava, només hi ha un país que tingui el nivell nostre, que és Argentina, que és un gran productor d'aliments i ha Gana, no? Ja, clar, un, un país que hi tu entens que el Sahel que hi ha una mala col·lita i és aquí a la gent pugui passar gana, però no entens com un país que exporta tonelades de carn i de soja i tal, la gent pugui passar gana doncs Espanya era un país que produïa tonelades de pisos i en canvi molta gent no tenia accés a l'habitatge no? bueno, això és la bombolla immobiliària que va crear aquest sistema bancari tan potent jo crec que hi ha una altra part que és la que es coneix més i que a mi també important que és que una altra part important és d'empreses privades no, no immobiliàries. A, aproximadament uns tre, 400, 300, 400 mil, mil milions de de, de la deuta són empreses de deuta de les empreses de l'Ibex no financeres. I això perquè és? Doncs perquè els últims anys les grans empreses espanyoles han tingut una expansió mundial mo, molt forta. Han comprat molta, molts actius a fora. I com han fet això? Us pues han fet a crèdit. I s'han endeutat d'una forma brutal. Eh? Per exemple, eh, una empresa que es diu Ferrovial és la propietària de, la, de, de 3 o 4 aeroports de Londres, entre els el de Heathrow. O per exemple, ACS, que és l'empresa que la gent asocia Florentino Pérez, encara que, que no és ben bé d'ell, eh, pues l'any passat va comprar Hoigstiff, que és la, la, la constructora més gran del món. I això com ho va comprar? A crèdit. No? O sigui, abans Primer van començar invertint a Latinoamèrica, però ara eh, el, el Santander, per exemple, va, és el tercer banc d'Inglaterra i tot això ho han comprat a crèdit. Per tant, una part d'aquest endeutament que té Espanya eh, és també resultat, fixeu vos d'una cosa que per mi em que és molt important. Perquè, a part d'aquest programa d'endeutament que podríem dir eh, això és una xurissada i és un endeutament privat, el, jo crec que, que l'economia espanyola té dos problemes afegits. Un d'ells és que de, tenim sempre un dèficit a la balança comercial espanyola continu. O sigui, sempre importem més que exportem. Ara això s'ha reduït perquè, com, com hem baixat el consum, doncs importem, importem. Encara, encara tenim dèficit, però s'ha reduït perquè clar, estem... Re... Les retallades ens fan reudir el consum. Això què és degut? Pues això és degut a que, finalment, l'estructura productiva espanyola, eh, el, el tipus d'empreses que tenim, la producció que fem, no, no es correspon al tipus d'economia de consum que tenim. Eh, I això què és degut? Bueno, això és degut a un procés molt llarg, de 20 anys, que podíem, jo crec que es pot parlar d'una certa desindustrialització al país, i això en part s'explica perquè una bona part de les elites espanyoles fa 20 anys, jo crec que des dels seus interessos de classe van ser molt espavilats, des dels interessos del país i de la població han sigut uns criminals, doncs el que van fer va ser optar per dedicar-se a, a, a sortir a fora i a crear empreses amb sectors segurs, finances, constructores i tal... I, en canvi, vendres pràcticament tot l'aparell productiu a les multinacionals estrangeres. I desenvolupar, desenvolupar molt poc eh, el sistema productiu local. De vegades, per veure coses que expliquen això. Per exemple, quan, quan mirem dades a Espanya d'educació, Espanya és un país molt raro. Per Resulta que tenim més universitaris que, que cap país d'Europa buscant només els joves. Clar, si agafes la gent gran hi ha una història... I en canvi tenim dèficits d'educatius per què? Perquè no tenim EFP. I per què no tenim EFP? Eh? Perquè fixeu que que l'EFP normalment es genera amb quan les empreses o quan els països inverteixen en EFP. Quan els interessa tenir una mà d'obra manual qualificada per produir productes industrials. Aquí a Espanya ni als polítics ni a les empreses li han interessat això, el que hem volgut sempre és mà barata, sense, sense títols a, a més a puc explotar molt bé i això és una mostra més que aquí s'han anat prenent decisions estratègiques que ens han portat a aquest problema jo crec que aquest és un problema greu i aquest un... en part en part, diguem-ne, la bombolla immobiliària també s'explica per això perquè inclús jo crec que molts d'aquests empresaris que es van anar venent empreses industrials i que, no? Ja si coneixeu pop aneu a Sabadell i Terrassa, no? bueno, ara ja no ho veureu. Jo he anat molt Sabadell, fa 20 anys sorties del tren i començaves a sentir els talers. No? Ara tot Sabadell, eh, on hi havia fàbriques, són pisos. I què qui, qui, qui, quin negoci va haver? Pues el senyor que tenia la fàbrica que es va vendre al negoci es va convertir en un inversor immobiliari o en un inversor financer. O sigui que hi ha hagut aquesta relació important. Clar, sense canviar l'estructura productiva del país, seguirem tenint problemes perquè seguirem tenint sempre un problema que és realment l'endeutament del país, que després es transmet al sector privat, que es transmet al sector públic. L'altre gran problema que té el país és, i això és totalment contrari que explicar, que tenim un sector públic petit. De fet, en aquests moments, el pes del sector públic a Espanya, dels països desenvolupats, és ja el tercer més petit de tots. Això què és degut? Hom és degut en part a la història. el franquisme pràcticament no hi havia sector públic, o només hi havia l'exèrcit, la policia i quatre coses més, i tampoc es pagaven impostos. I Llavors, aquesta és una societat que, en general, es va, es va transmetre una cultura de baix impostos. De fet, jo crec que de les coses millors que es van fer a la transició econòmica va ser fixar un sistema fiscal que recaudava i ampliar el sector públic. I, de fet, qualsevol estadística que mirem veurem que es va van créixer els impostos, però també va créixer... Jo sempre poso l'exemple aquest barri, que és on porto 40 anys visquent. Fa 40 anys... Bueno, això eren barraques, diguem, no entestem aquí, eren barraques. La meitat dels carrers del barri eren, eren sense asfaltar. Pràcticament, quan vaig arribar al barri, els únics equipaments públics que hi havia eren dues escoles que s'acabaven d'inaugurar, que era el Tibidà, avui, i no hi havia res més. Bueno, ara tots els que coneixem el barri sabem tot el que s'ha fet. Com s'ha fet això? S'ha fet amb una despesa pública que, ha sigut, que sempre ens ha semblat insuficient, però que ha crescut. No? I, de fet, inclús una bona part d'aquesta gent educada que tenim a Espanya, aquesta gent que té estudis universitaris, si no hagués tingut el creixement del sector públic, no tindria llocs de treball. No? Un, un dels, dels, de fet, es, es pot observar que, que ha sigut també el creador de llocs de treball. El problema és que, malgrat això, aquest país ha persistit en tenir impostos relativament baixos, molta tolerància amb l'economia submergida no? i després tolerància amb aquest model de que les empreses han dedicat... Eh? Fins ara que qui, les empreses que manen, que són aquestes financeres i aquestes empreses constructores que són directament paràsits del sector públic. Si, si agafem qualsevol empresa, ACS... Ferrovial, Pajà, eh, ACS, que és la més gran. Eh, curiosament, ACS, principi, ho explico sempre, el principal propietari d'ACS no és el Florentí, no? és un senyor que es diu, una família que es diu Marc, que els Marc, si la gent sabeu una mica d'història, els Marc, l'avi el, el, Marc va ser el senyor que li va pagar Franco a Franco l'avión per començar la Guerra Civil espanyola. No? I ha sigut sempre un agent, eh, o sigui, de la gent que ha el grup Marc té molt, molts interessos i és el principal proprietari de CS. Pues, bueno, CS. Ara no, perquè va canviar la constatada, però fa dos anys la, a part de fer obre, moltes obres, que es diu Tragados, que és l'empresa que coneixem, per exemple una, una filial que es diu Urbacer, que ens gestionava, eh, gestionava la neteja al barri. I ens reacciona un terç de partit de la neteja a Barcelona a la gestió en Urbacer. Eh, té una altra filial que es diu Clece, que fa de tot, i per exemple el casal d'avis que tenim allà els gestiona Clefe. O per exemple, a la meva universitat, les treballadores de neteja que trobo cada matí quan arribo són treballadores de Clefe. Fins fa molt poc ara s'ho tingut que vendre, perquè clar, endeutament també els afecta. La principal operadora del port de Barcelona de... era una filial de... del club. Si són empreses, que tot el que va creant... Bé, bueno, i a més a més, ACS, per exemple, jo és una campanya que em sembla una mica estúpida, però hi ha gent que li toca molt al nas, cada vegada que pagues que pagues a les autopistes, doncs fins fa molt poc, una part important de les autopistes, el propietaris a, és un grup que es diu Avertis, però un dels socis era CS. No? Ara s'ha digut que vendre i ho ha comprat una altra d'aquestes 7 o 8 grans constructores, que es diu HL, que és el mateix model, o sigui, la gestió de l'aigua, diguem-ne. Per tant, aquest, aquest és un model, jo crec que una part d'aquest exèstic d'obres públiques que hem tingut, és que aquestes empreses, marquen el territori i diuen es que l'Estat s'ha de gastar això. Malgrat això, jo crec que tota la història que ara ens han ensenyat molt de, dels aeroports inútils, de l'AVE inútil, que són veritat i que es tenen que criticar, jo crec que també hi ha hagut una, una sobrecampanya perquè a més que l'Estat gasta massa. L'Estat espanyol gasta massa poc. I, i a més a més, ha dos, ara, ara té problemes. Aquests problemes han vingut de dues coses. Una, de que com tot el país s'aguantava amb la construcció, doncs en el moment en es cau la construcció, cau la recaudació... O si sigui, penseu que la construcció directament comptava el 15%, que és entre, el, entre dos i tres vegades el que, el que pesa la construcció a qualsevol país d'Europa. Però és que, a més a més, la construcció, això és construcció, la construcció, que és un sector, com molts altres que genera molts efectes en, bol, en molts altres sectors. De fet, de la caiguda de l'ocupació que tenim ara, quasi el 50% després de quatre anys de crisi ha sigut per de llocs de treball de la construcció. I de l'altre 50%, quasi la meitat ha sigut en, en sectors industrials relacionats amb la construcció. Eh? Exemple, el president de nostres veïns, que és un, un sindicalista de comissions del sector de construcció, doncs pues, cada dimarts que tenim reunió, cada dos dimarts ve de negociar eres empreses de la fusta, no? O sigui, empreses que treballaven i que quan tanca la construcció, doncs pues, al darrere va una... O empreses de ciment, no? O inclús transport que treballa... I per tant, el Jo crec que aquesta era una economia que s'aguantava amb una sola peça i al moment que es cau aquesta peça, doncs pues, aquí hi ha un... L'altra qüestió és que des dels últims governs de Felipe González... Sí, des de primers de la dècada dels 90 tots els successius governs que hem tingut per comptes de pujar impostos i, i minorar el sistema fiscal havien estat rebaixant impostos i aquestes rebaixes d'impostos han, han reforçat encara més que tinguem una caiguda o sigui, una part de la caiguda no és per ja hi ha una un exemple que és molt fàcil d'entendre l'impost de societats, el que paguen les empreses no? en teoria que paguen les empreses és un 30% de què guanyen. Per tant, cal esperar que si els beneficis de les empreses es baixen, doncs paguen menys. L'any passat, els beneficis de les empreses van, van caure un 20%. Per tant, la recaptació tenia que haver caut un 20%. No, la recaptació va caure un 40%. Per què? Pues perquè amb la història de que hi ha que animar l'economia, el govern va anar incluint diferents desgravacions en l'impost de societats i al final... Una, un impost que paga el 30%, les grans empreses estan pagant en aquests moments el 9 o el 8%, el 8 dels seus beneficis. No? I per tant, això... Per tant, jo, jo crec que l'economia espanyola té un programa d'endeutament que ens l'han fet d'altres i inclús al final tothom s'hi apunta. Per exemple, fa 15 dies a la, a la premsa econòmica sortia que el Deutsche Bank, és un banc alemany que té una filial a Espanya, doncs pues ara la filial espanyola també tira deute d'aquesta deuta, que és, de, és deuta del Deutsche Bank Alemant, com s'ha emitit des un banc, un banc espanyol, també ens comptaran com a deutes. Clar, tot, això, tot, tot el tema del el sector financer, és un, jo crec que és un sumidero de fons, una xorissada complerta, i, i, i a més a més, era molt clar quan va estar allà la crisi que es tenia que tocar, i com el sector financer té un poder com té, i els polítics són el que són, Pues, per comptes de tocar el sector financer estan tocant tot l'altre. No? No, teni... Jo crec que tenim un programa que fa falta més sector públic, fa falta canviar l'estructura econòmica del país i canviar l'estructura també vol dir potser canviar l'estructura o el consum. Per exemple, una de les coses que ens generen més problemes és que importem molt petroli. Importar molt petroli té molt a veure amb el consum molt bèstia d'energia que tenim que té amb el model de transport amb el model de generació d'energia i, per tant, si volguéssim canviar, doncs hauríem d'anar a més transport públic, a, a més a energies renovables, no? I això, però això s'ha de fer amb polítiques, que ara no tampoc es fan. No? Llavors, I el resultat d'això quin és? És que, per comptes de fer aquests ajustos, que vol dir segur pujar impostos i fer-ho bé, eh, de, el que fan és retalls continus a les polítiques socials Uh, la, o sigui, fixeu-vos que la just el que, ja, o sigui, que ve al rescat és més del que ja estem veient i què hem fet? Una reforma laboral que pràcticament deixa sense drets laborals a la majoria de la població uns retalls de sectors públics i la introducció de pagaments per tot arreu, no? inclús val, val haver una cosa a dir fixeu se en -hi, l'història aquesta que estan intentant vendre de que ara passeu amb les tasses universitàries o amb la sanitat que la gent pagui, pagui la, la sanitat o pagui la universitat en funció de la renta. Això és una presa de pèl total. Per què? Perquè a part de que, els, per calcular això, tindrem més costos que el que està avui en, que en un país on la, la diguem-ne, l'evasió fiscal va per barris, o sigui, que hi ha un 30% de gent que sabem que té evasió fiscal, a, a fer-te pagar en funció de la renta no es fer pagar qui més té, si no fa pagar aquí, aquí declara la renta, amb el qual cosa és un element més que encara reforçarà l'evasió la, la fiscal. L'altre lloc tinc un lloc que és tècnic d'aigenda. Diu per jo els taxistes sempre tenen zero, zero ingressos. Diu si fas averriigucions, tothom té segona residències i tal i en canvi, tothom sap que els assalariats declarem quasi el 100 no no perquè siguem més bons, dim segurament si, si deixessin hi ha un càtedràtic d'un de departament que diu no, no, tindríem que demanar que la renta primer ens paguessin i després pagar-nos els impostos, i que hi hauria una versió fiscal de Caldeu, no? Va, i per tant eh, mesures que aparentment són progress, són mesures absolutament reaccionàries, re... perquè a més sabem qui no paga i qui no paga són els no salariats, per tant eh, en el fons del PP també, la seva clientela política, que hi ha molt petit empresari i tal, d'aquests que no paguen impostos, a sobre sortirà beneficiat amb beques a la universitat amb què pagarà menys de de sanitat i tal, no? no? Jo crec que el sector públic tenim que discutir, president, que tenim massa poc sector públic i això el Vicenç Navarro ho ha explicat moltes vegades, hi ha molta dada només entrar a en internet, que es paga molt pocs impostos a Espanya inclús, a veure, jo una de les mesures que menys menys crec que i, i pot estar contra les que s'acaben aplicant és pujar l'IVA per què? Perquè l'IVA d'Espanya és el més baix de tota la comunitat europea l'impost de la gasolina que la gasolina és una cosa que té un consum, uns impactes ecològics brutals. Ah, eh, per ja ara s'ha conegut que el gasoil és directament cancerigen. Paguem els impostos a la gasolina més baixos d'Europa, més baixos que a Portugal i que a Grècia. És que moltes vegades sembla gent no, els calzats són més rics o no, no. Paguem menys que els grecs i que els, que, eh, que els portuguesos que són més pobres que nosaltres, no? I per tant, aquest és un element, l'altre que és molt difícil de fer, però que, jo crec que tenim que exigir Uh, i l'altre també, clar, el tema de la deute aquí estem amb poders que el que hem de fer és resistències diverses no? uh, jo crec que el, el tema grec, el tema grec pues, era un tema interessant i de fet jo crec que, que a Grècia es va jugar una partida de pòquer, que com sempre van guanyar els dolents, diguem-ne perquè Sirisa jo crec que a, a la, història, la història que sempre juguen és el xantatge de dir que si no feu això Uh, us traurem de la Unió Europea. Bueno, si Espanya la treuen de la Unió Europea, crec que la Unió Europea té un terratrèmol perquè l'economia es basa en, en equilibris molt, molt sotils. I quan toques una cosa grossa, la cosa trontolla, no? Jo crec que ni Grècia volien que sortís. Eh? Què hagués passat si Grècia la treuen de l'euro? Uh, primer, el primer que passa és que Grècia el corralito segur, perquè la gent va treure... Clar, perquè que si et de l'euro, tu, tu que tens la conta amb euros, saps que demà la tindràs amb dracmes i que els dracmes valdran la meitat que euros. I a més a més, si tens una hipoteca, com igual la hipoteca de la segueixen comptant amb euros, la hipoteca se't doble de preu. Lo primer que farà serà anar corrents al banc a treure els diners. Si tots anem a treure els, els diners al banc, el banc no pot no té diners per tornar. Per tant, el que fas, tanca, que això és un corralito, diguem-ne, tanca. Clar, si a Grècia ha un corralito els espanyols que ja fa temps que estan nerviosos, els italians, eh, això és un, un terratre... Per tant, jo estic convençut de que o sigui, al final potser tenim uns, uns polítics tan estúpids i uns economistes tan estúpids que ens poden portar el desastre. Però jo crec que si, sí, per poc sentit comú que tinguin, intentaran per això. Doncs clar, la història de la Grècia és una partida de pòquer, no? Si, si tu no fas això, et castigaré molt. Uh, també és un joc a veure si et tires enrere i acceptes. No? I, per tant, hauríem que tenir polítics que sapiguessin jugar, jugar bé la política aquesta de, de... i com, com tindrem polítics així si hi ha una pressió social que els força, els força això. No? Uh, ara, realment, una de les coses que, que dóna tota la impressió és que de, estem en mans de polítics i economistes rebatenament imbècils i rebatenament criminals i d'això és com en veig no els hi afecta i bé, no sé després, sí, només una cosa jo crec que amb el tema de les, de, la, de les responsabilitats home, a mi un tema que em sembla que es podria intentar forgar és el tema bànquia bànquia té la gràcia que és el banc més gran dels que ha cabrat no? fixeu-vos que bànquia ve de tota és el, el súmum de la bombolla immobiliària ve de València de Madrid ve de cap. el logrós de banquies Caja, Madrid i Bancaja, que és el, el, el nivell més alt de corrupció total. No? Clar, I a més a més aquí hi ha, hi ha per una de les responsabilitats de, de, dels dirigents antics de les caixes com el del Rato i companyia, com després hi ha una responsabilitat política molt clara, que és el, el Banc d'Espanya. I el, o sigui, a veure, el sistema financer, el Banc d'Espanya, té sempre inspectors a als bancs igual com les nuclears que hi ha inspector i per tant, i aquests són gent qualificada i per tant aquests tenen que tenir responsabilitat aquests tenen que saber més o menys la situació perquè el problema de fiscalitzar un banc des de fora és que si em diu que és com tot no? és com si jo et dic a casa meva tinc un televisor que val 100.000 euros no? si, si tu no et deixes entrar a casa meva com saps? Tens que ara si jo estic a dintre tinc, tinc dades, i a més estic a dintre, de forma sostinguda, tinc prou informació per saber les xapusses que fas. No? Per tant, jo crec que hi ha alguna resposta política té el Banc d'Espanya, que és clar, teníem un govern del Banc d'Espanya que sempre parlava de la reforma laboral, que no en sabia, i encara del que, de que es cobrava el sou, sembla que no en tenia ni puta idea. No? I llavors, jo crec que aquí és un tema que a l'hora de la deute es tindria que pensar si es, és difícil, perquè jo, jo he estat moguent i tal, i el problema, quan la gent, ho això és un delictes, una cosa és que una cosa sigui clarament una xuri, o sigui que, que clarament aquí hi ha una xurissada, que a més la veiem, no?, a directius que s'han apujat al sou, bueno, tot el que vulgueu, o que es donen greu. L'altra cosa és que, perquè sigui un delicte i puguis anar a judici, té, o sigui, a, a, a, a les lleis hi ha uns delictes que estan divificats, no? Si vostè roba una cartera aquí davant, això ja està molt clar que robar una cartera com violència són... Ara, hi ha delictes que no estan tipificats i que, per tant, els jutges diran «Bueno, això, jo entenc que és una xurizada, però no tinc cap figura eh, per això». Per posar una xurizada, quan va tocar fer l'Emili, un nano que havia... va alegar que tenia una enfermedad greu, no? va al metge, el metge l'exèrcit el mira, diu «No, no, tens aquesta enfermedad, però jo només et puc enviar a casa per la llista aquesta d'enfermetats, i la teva no hi és a la llista, i per tant, pues una mica el jutge serà el mateix. No? O sigui que, però tindríem que, com, com és no, la responsabilitat política, molt clara. Jo que aquí hi ha hagut una responsabilitat política amb bànquia i amb altres del Banc d'Espanya molt, molt evident, que els hi han deixat fer, perquè clar, són molts anys de, de no controlar i tal. No? I llavors, bueno, aquesta és una idea més pel debat. Bueno, que ¿Eh? el rescat es que es que el rescat simplemente és cara a Espanya sí, jo m'ho he deixat al final. Demana crèdit, ¿no? Fixa que yo crec que perquè estan, o sea, el govern està trencal demanem pels bancs. yo crec que és es que si demana Espanya és es tan gran per Europa, Europa, ¿eh? Gràcia és molt petita, Gràcia per Europa, Astúries per Espanya, diguem-ne, o no sé quina comarca de Catalunya seria el 2%, deu ser les Terres de l'Ebre, menys de les Terres de l'Ebre per Catalunya. No? Espanya és molt gran, clar, Espanya és el 15% d'Europa, per tant, si Espanya té que demanar un rescat a lo gordo, és un... llavors fan, intenten que sigui pels bancs, suposo, perquè a més a sobre després hi Itàlia, però que el rescat, en què consisteix? Consisteix, finalment, en que qui, qui sigui donarà un crèdit a la banca espanyola, però amb l'aval de l'estat espanyol. I, per tant, el deute passa a ser deute de l'estat espanyol. De fet, a més a dir, fixeu-vos que els, els bancs que necessiten més rescat, en aquests moments ja són bancs amb mans del sector públic. Eh? Banquia ja és, és públic perquè ha quebrat, Catalunya Caixa és pública perquè ha cabrat. Nova Caixa Galícia és pública perquè ha cabrat i, per tant, de fet, és, si aquests bancs no poden tornar els diners acaba sent deute nostre. No? Fins ara ja a l'estat espanyol amb ajudes a la banca ja han portat donats uns 150 mil milions d'euro. i ara se n'afegiran pues, entre 60... Quina quantitat? Tampoc ho sabem perquè també això que us explicava de les avaluacions és una conya marinera. Si teniu memòria des de fa un, des de fa un any, de tant en tant Europa fa fer proves de resistència a la banca. No? Ja volia dir que es feia un test i i feia aquestes proves de resistència i deia, "No, no, aquests bancs aguanten, no? bueno, resulta que després de tres proves de resistència ha resultat que no aguanten, no? Vol dir, clar, ara han dit que són 62.000 milions d'euros. Ja posats de que daqui 3 mesos siguin més. Ah, no? uh... És interessant a més perquè aquests senyors que ara han fet la nova avaluació, que són dos consultores. Una de les dos, que és la que es pot trobar a Internet, jo, un col·lega meu ens estem mirant, una, la que ha fet la millor tècnicament, és una, una, una consultora que fa dos anys va dir que un banc que es deia Alilied Irish Bank era el millor banc del món, que bank està quebrat i estarà en mans de govern irlandès perquè al cap d'un any, per tant, i a més a més, quan hem mirat l'informe que hem fet, com era previsible, clar, hem fet un informe en 15 dies, l'únic que hem fet és agafar les dades que ja tenia el Banc d'Espanya i analitzar-les. Per tant, pot ser que encara creixi, no? Llavors, això que, en què consisteix el rescat? Doncs pues que a canvi de, de que deixaran més diners a Espanya ens, ens imposiran noves normes d'ajust, no? I com a més a més, en aquests moments el que predomina és el model alemany que ens hem d'anar aprimant, aprimant, aprimant, aprimant doncs pues això voldrà dir ja el que ja s'està anunciant baixar sous de funcionaris noves retallades al sector públic eh, augments d'impostos, no? i per tant seguim més del mateix que això tampoc tampoc resol el programa perquè el que està ja generant això és una caiguda encara més gran de l'activitat econòmica i per tant encara menys possets de, de sortir a la crisi, no? Si estem amb un pla just, per això he dit, si teniu memòria del que va passar a Argentina o del que va passar a Perú o a Ecuador o tal, pues salvar les distàncies, el pla de rescat bàsicament és això. No? I mentre no canvin les polítiques, pues és tot el que ens toca. No? Bueno, ens toca resistir, clar. Bé, si teniu alguna pregunta, algun comentari... Ningú satreveix. Eh, bueno, eh, que últimament està sobutint molt el tema dels eurobons. Eh, bueno, la mercca el jadic d'eurobons que no els vol ni veure, però està la Unió Europea si sí que s'està sentint no? i m'arada saber en què consistirien i com repercutirien. Sí, no, jo volia parlar una mica de, de com, com veieu el tema de la sobrania de, de, dels pobles, no? vull dir que ara mateix per exemple tenim una Europa on, bueno, ara ja no ha hagut eleccions a Grècia, però de fet Grècia estava supervisada o estava gestionada, tenia gest... Itàlia igual, Portugal lo mateix, Espanya mig mig, llavors... Estem cap a una pèrdua també de sobirania o, o de pèrdua de valors democràtics i això, no sé, una mica... Eh, Tenir una mica de perspectiva de futur, com, com ho veieu, això? Perquè això pot... pot no? Vull dir, també relacionant un, una mica amb, amb com està pujant... Sempre que hi ha una crisi, doncs, evidentment, el, el tema de la seguretat i de la repressió doncs, també puja, és normal, però això pot pot arribar un moment que sí, una mica insostenible, vull dir, fins quin punt pot això afectar o com ho veieu, quina és la vostra opinió? Bueno, si voleu contestar. Va, a veure, l'eurobons, a veure, la història és que Europa és un, una construcció molt complicada, no? Uh, per, per introduir Califòrnia, que és l'estat més gran dels Estats Units, ha estat en fallida i pràcticament no ens n'hem enterat. I en canvi Grècia, que és una coseta petita, per què? Pues perquè Estats Units, en moltes coses, no, jo no sóc pro-yanqui, eh, però algunes coses ho tenen més resolt que Europa. I això també t'explica perquè l'economia americana no està tan malament com l'europea. Estats Units, el, quan els governs volen necess... tenen un problema d'endeutament, la, la reserva federal americana els hi, els hi posa condicions però els hi fa un préstec i llavors l'endeutament exterior d'Estats Units no és l'endeutament de Califòrnia o d'Alabama sinó que és l'endeutament d'Estats Units com no tots els estats estan igual doncs eh, pues al final eh, la imatge que tenen els inversors és que l'Estats Units és una cosa més sòlida que Califòrnia en aquests moments clar, per tant, el que passa a Europa és que Europa no, teni, no tenim això, el, això diré una altra cosa d'això de sobirania que lliga Europa, com s'ha construït, no s'ha construït com un estat unitari. S'ha construït a pedassos. I llavors, eh, per comptes de... de una de les coses s'ha fet és prohibir al Banc Central Europeu que presti diners als estats. fixeu que el Banc Central Europeu, els últims dos anys, ha prestat mils, mils d'euros als bancs privats. L'últim més que vaig mirar fa un parell de mesos la banca espanyola li havia prestat 350.000 milions d'euros al Banc Central Europeu a l'1% d'interès. Si el Banc Central Europeu estigués fent préstecs als, als, a Grècia o a Espanya a l'1% en aquestes... O sigui, Grècia em sembla que són 40.000 milions d'euros, que és una dècima part de lo que ha rebut la banca privada espanyola. Llavors, si, si Grècia pogués demanar diners al Banc Central Europeu i al Banc Central Europeu emetre bons d'Europa que et contarien tots a Alemanya, tal tal tal pues tindrí Grècia podria tenir un finançament barat i no tindria problemes per tornar, per anar ajustant la seva deuta. No? Per què això no passa? Perquè la Unió Europea s'ha creat per una banda, en una època on el neoliberalisme com ideologia en, el, en el, la gent que pensa en economia era molt fort i per tant s'ha amb en una altra època que la Reserva Federal Americana i després perquè la Unió Europea, i això entra en la soberania, no és una reunió de 30 estats sobirans, és un imperi. O sigui, jo crec que la idea de l'imperialisme que fa anys ha de moda, doncs, no exactament, les històries sempre acaben, però algú de construcció imperial hi ha. I qui és el centre de l'imperi europeu? És Alemanya. I Alemanya ha marcat les regles del joc de la construcció europea. Llavors, Alemanya... Mh, Alemanya crec que, per una banda, hi ha interessos dels votants nacionals. No? Que aquí ho entenem molt bé. Quan, quan la dreta catalana diu no volem pagar impostos a Espanya perquè aquests d'Andalusia són uns mantes i tal, doncs això és el que fan fa els, els polítics alemans. No volem eh, que els del sud d'Europa, que són eh, uns catxondos i no treballen i són uns, i abedeixen impostos, visquin a compte dels nostres impostos. I aquesta és una cosa que, que està que a Alemanya ha molt, i per tant, ara, ara inclús un polític que sortís amb una alternativa ho tindria grup perquè la gent ha jugat a, a aquesta història de la L'altra cosa és que, tal com té l'estructura productiva a Alemanya, li va mover aquest model, perquè Alemanya pot, tenir, pot viure amb un euro alt perquè exporta productes que són molt cars, a la resta d'Europa no ens va tan bé. Llavors, Alemanya no... no i a més Alemanya, en aquests moments Patià està finançant, com, com Alemanya apareix com un país sòlid i els altres no, doncs el, el que té diners deixa diners a molt baix preu als alemans perquè creu que els recuperarà. I en canvi no, no ens els deixa a nosaltres, no els deixa a Grècia, no els deixa a Portugal, però que no cobrarà. Per tant, Alemanya en aquests moments, des del punt de vista dels interessos nacionals imperials del país, ja li va bé això. I per, per això la, la Merkel sap que acceptar l altre és posar és agreujar els seus problemes electorals que ja els té. Llavors, eh, si néixem un sistema o mà, la pressió aquesta dels mercats, segur que... Jo crec que eh, per liquidar els mercats es té que fer una altra cosa, que es té que fer és una canvi... No? Per exemple, el que he explicat era el FEDEOS, o tota, tota una cosa que en diem els derivats, que és, una, que és el que ha permès aquestes bombolles especulatives, tot això es podria eliminar. I és un prova perquè per això no hi era fa 40 anys, es va deixar perquè el sector financer va ser pressionant els sectors els polítics perquè ho fessin, hauríem de pressionar nosaltres perquè ho tiressin enrere. No? És complicat perquè sempre, aleshores, quan ja estan, és més difícil d'eliminar-les que quan no existeixen. Però doncs, el, tema, el tema aquest és, és, és aquest. És que jo crec que la construcció europea mai ha sigut una construcció de sobirania... Eh, jo crec que ni el món... Jo tinc la impressió que el món està en països que tenen el eh, de l'imperialisme... Si ho veus molt cutre, és molt cutre, però algú hi ha, diguem-ne, algú hi ha d'imperi, no? I, per tant, ara és evident que totes les polítiques aquestes eh, comporten a darrere la pèrdua de llibertats. De fet, ja hi ha països que tenen el govern intervingut, diguem-ne, no? Itàlia... Jo crec que Espanya, quan el dia va guanyar el Rajoy, jo encara no estic segur que el Rajoy acabi, acabi el mandat, no? I llavors, eh, perquè, perquè a més és... A part de tot, és, és un idiota, diguem-ne, públic, tothom, tothom... Jo m'imagino... Si, jo, clar, jo no mai per les altres esferes, però per les universitats europees sí que em muc... Jo m'imagino que l'imatge del Rajoy a Europa deu ser descojonante, no? Descojo, no un tío que acaba de demanar un recurs i que surt a la tele dient no, si quasi han venit ells a dar-me el dinero, dius, vale, tio. I això a Europa... La, la, la, per gent que conec que ha treballat Unió Europea, és un món molt fariseu i que a més aquestes coses eh, no les perdona. Per tant, no és destacable que d'aquí a un temps el fotin fora i tinguem un govern, quin lú sigui, un govern de tècnics, imposat des de Brussel·les o vés a saber com. L'altra qüestió és que és evident que sembla que es cauen els drets socials també cauen les llibertats i jo que ho estem veient. El tractament... Mai havíem tingut gent detinguda massivament i, i posada a judici... Uh, per a la vaga general i tal no? I, i vagues generals jo, aquí en portem 7 o vuit dels últims anys i, i bufatades a les vagues generals n'hi havien hagut sempre no? o Si sigui, crec que és evident que això uh, també és l'altra part no? l'altra cara a la moneda jo recordo fa, només fa deu anys en un congrés europeu un, una, un profe anglès que era un, ara està jubilat ja, que, era un tio que es diu Wilkinson i que era un tio bastant d'esquerra bastant ja, ja discutia, vam tenir una discussió pública amb l'home no i amb més gent, i el tio ja deia, tal com va eh, el mercat laboral a nivell mundial, això acaba amb, amb règims parafeixistes o autoritaris, diguem-ne, jo crec que, que vamos en ello, estamos en ello. Yo, lo que quería preguntar, eh, bueno, ahora ha salido la noticia de que Europa quiere obligar a crear ese banco malo. Sinceramente, por más que intento entenderlo, ¿qué es el banco malo y qué nos va a suponer? ¿no? Porque me imagino que bueno no va a ser. Mm, o por lo menos no tan bueno como venden, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a suponer ese, ese banco malo que nos quiere imponer ahora mismo Merkel y compañía? Sí. Uh, bueno, primero no está lo van diciendo porque hay... Hay intento Alemania, por ejemplo, lo intentó crear al final no lo ha creado. Hombre, básicamente le estoy es decir... Bankia, por ejemplo, que es el más gordo. Tiene la tira de inmuebles y tal. Pues esto lo colocas todo en un banco. O sea, pones toda la basura en un, en un sitio que sea visible y dejas al otro banco que funcione normalmente. O sea, al final... Yo creo que la idea del banco malo no cambia nada. Porque al final la deuda es la deuda. Simplemente la lógica que era banco malo es decir si toda la mierda la tengo localizada y dejo que lo demás la otra parte, digamos uh, funcione, ¿no? Es como cuando uno tiene una gran cangrena le cortan el brazo y, eh, y puede seguir, claro, le han cortado brazo, ¿no? O sea, yo, la otra cosa es que técnicamente, yo no soy especialista en temas financieros pero por lo que he ido leyendo uh, tampoco es una una medida que la tengan muy clara, porque Alemania porque, claro, es que Parece que los bancos españoles sean los peores del mundo. Que son, son han sido Pero, claro, los bancos alemanes, la mayoría están son públicos ahora. Y los bancos ingleses, la mayoría son públicos. Porque ahí ah, mierda tenía todo el mundo. Y, de hecho, claro, ah, cuando se dice no, es que los bancos españoles se endeudaban, que es verdad, pero alguien les daba el dinero. Y el que les dejaba el dinero, por ejemplo, en Grecia el temor de la banca europea no es, no es el gobierno griego, porque si miras la deuda pública griega, el 70% está en manos de los bancos griegos. Lo que pasa es que los bancos griegos son los que tienen deudas con los bancos alemanes. Igual que aquí, aquí en España, el 50% de la deuda, casi el 40 y pico por ciento de la deuda pública española, está en manos de la banca española. Lo que pasa es que después pues tienen... Esto es porque le... tú, el banco de Eutschbank, porque le dejabas crédito a Bankia, si era un desastre, porque era hasta... Claro, el problema ahí es siempre quien paga el pato, ¿no? Y no tengo claro, lo del banco es una cosa que va saliendo y uh, no está claro, ¿no? Al final, si tú quieres ahorrar la deuda, alguien tiene que pagar el pato, ¿no? Y lo lógico es que paguen el pato los propietarios. O sea, por ejemplo, mientras me parece que hay que apoyar a la gente que le colocaron preferentes, porque era un engaño, el que compró opciones de Bankia sintiéndolo mucho, pues chico, no haber jugado a la bolsa, ¿no? Y, por tanto, estos sectores, alguien tiene que acabar pringando con la deuda. Y, de hecho, cuando te están imponiendo que pagues el 100% de la deuda, es que pague la de que el acreedor siga cobrando todo, ¿no? Ahora, yo creo que el banco, lo banco malo, me he pensado que es más... Que no cambia nada, porque al final la deuda es la misma. ¿Ve, algo más? Sí, gracias. M'ha semblat entendre que vosaltres esteu una mica en contra de sortir de l'euro, no? Una mica, que... però el que estan fent ara és el que faria la màfia tradicionalment, que te fan acabar al forat i un cop l'has acabat te, te, te fiquen a dintre. Com, com sabeu que d'aquí quatre anys que estirem tots arruïnats, ens fotin fora directament de l'euro? A nosaltres a Grècia, que no ens interessarà, voldran venir, venir a fer vacances aquí, però a mitat de preu. Perquè, eh, perquè l'únic amic que jo he estat a Grècia moltes vegades, l'únic amic que vaig veure abans i després de l'euro és que les coses valien el doble o el triple però no vaig veure que a mi em veig a Grècia. Com sabeu que no ens faran fora després? Jo vaig estar a la campanya contra l'euro, i contra Maastricht. Quan era, eren molt pocs que levantàvem la voz contra Maastricht i veient, per tant, no soc, no soc... Ara, crec que ara les sortides té uns costos perquè... A veure, què passa si l'últim de l'euro? A... Ah, no, si ens fan fora, no ens tindrem que comer, no? però jo dic què pa passarà si... Primer, hauríem de tornar a tenir la passeta eh? uh, i, per tant, la passeta seria molt més barata que l'euro, no? es devaluaria. Uh, el cost clar és totes les deutes. Eh? Si totes les deutes les seguim tenint amb euros i es devaluaria la passeta, doncs tot el que és endeutament se't dispara. Vantatges de l'euro. Vantatges a sortir, que sempre es posa l'Argentina encara que no està del tot clar. Uh, quan, si la passeta baixa, les exportacions s'abarateixen i per tant exporta més al país i les importacions s'encareixen. El resultat net depèn de quin és l'impacte. El meu punt de vista és que per ja a ...podria tenir avantatges per què? perquè perquè Argentina primer té petroli, que és la base energètica que utilitza i per tant no, teni, no té tégui importar petroli. I després d'Argentina, bàsicament, eh, jo crec que l'avaluació li va permetre tenir turisme que no en tenia, Nú a Argentina perquè el, jo, jo recordo dos anys abans de l'avaluació em van invitar a un congrés a Argentina i podia anar. i quan vaig mirar el que em costava en Argentina, desistir, perquè em costava una setmana a Buenos Aires mig, mira, 3.000 euros o 4. Ni loco. I, això, I després els va permetre exportar la soja. Clar, en el cas d'Espanya, per tots els problemes aquests de desindustrialització que hi ha, jo no estic convençut de que l'impacte net fos clar, perquè Espanya què importa? Importa energia, importa matèries primeres, vaig dir, a Espanya Espanya un dels productes que tenim d'exportació són els porcs, però per fabricar porcs comprem soja. No? Per tant, l'impacte net, la meva impressió és que a curt termini ho passaria molt malament. No? I per tant, en termes d'avantatges, eh, crec que el cos és... I jo, inclús és curiós perquè fa pocs dies ens hem trobat gent de la que estava mentint a Astric, alguns altres profes, a mi n'he de que us sonarà i tal, i tot... tot tots pensàvem que al sortir a l'euro eh, l'impacte almenys a, a curt termini és un, un impacte brutal. A tancs, a, és que si no, no, no sentim de més. Es que si no, no, no sentim de més. Es que si no, no amb un 25% d'atur, si no solucionarà l'atur en, en res, un any o dos anys, serem subsidiats. Qui pagarà els subsidis a És bueno, es que una de les... Va ser un país superpobre. Qui, qui, qui ens pues vol dir? Les... Jo crec que... A veure, compte que els subsidis d'atur, aquí també a explicar no tots els aturats cobren alguna cosa, eh? La taxa... La taxa... De... Que més depèn de com la calcules, perquè quan contem Quan contem el... Al número d'aturats els contem per en aquesta població activa. Quan contem el, els aturats que cobren, ho contem pel l'atur registrat. Quan fas el quotient població activa que és els 6 milions, al 40% de dur ja no cobren res. La meva impressió és que, que i això ho hi publicat i tal, eh, niem amb una economia latinoamericana amb molta economia submergida que la gent eh, i, i que per tant estan rebaixant segurament el retall de les prestacions d'atur és una de les coses que està al caure. Per dos raons. Primera, perquè com és una pasta gansa, doncs aquí re, re, és com quan si retalles els funcionaris un 5%, com són molts, doncs és una pasta gansa. I per altra banda, perquè els models econòmics que dominen actualment sempre diuen que la culpa de l'atur és que la gent eh, viu massa bé amb el subsidi, per tant, eh, segur que... Es, eh, o sigui, si busques a, a l'eleter... Eh? de fet ja es va fer el 92, i ja es va fer amb aquest argument i tal, i per tant segurament aniran retallant i a més és, l'atur és un tema que sempre... sempre és molt fàcil pensar que el veí teu és un manta que està visquent de la sopa boba sí ja, ja, ja, no... o per exemple una, una altra cosa que poden retallar ho han fet a Portugal, les pensions o sigui, retallar, no la pensió mínima, perquè allò... però dir la pensió màxima, que ara són Ah, pues, queda a Portugal enseia que la pensió màxica ha quedat amb 1.200 euros lo qual pues en un sector aquí afectarien a les classes mitges els hi foten un, un palo de narices no? o sigui que històries d'aquestes n'hi hauran jo crec que, a veure, ens poden acabar atreient per tant, el que penso és que l'esquerra en general tindríem que tenir algunes idees de què passa si ens foten fora o sigui, jo, Lo que dic és que si ens fan treuen un dia l'euro, aquí tenim un xoc tan brutal com el que va tenir l'Argentina o més. I per tant, hauríem que començar a pensar algunes idees de què faríem si ens treuen. Jo crec que els costarà molt treure'ns, perquè treure Espanya és ja carta a l'euro. I per tant, per això que és una partida de pòquer. No, no, no està tan clar. De tota manera... Sí, volia... Això va, sí. Jo una... crec que el tema de l'euro... Que això del tema de l'euro, en part, és una de les maneres de fer por. El, ens trauran de l'euro, ens, ens quedarem sense... O sigui, sí. què, què passa si no paguem? Déu meu, ens vindrà una guerra. Pues els, les experiències que hi ha hagut de no pagament no ha passat res de tot això. El que passa és que ja es tanca el, el finançament, et tanquen el crèdit i tu passes molt malament un parell d'anys. Però és que, és, a, és que ens ho passarem molt malament. O sigui, ara em sap greu ser així, o sigui, això és, és una mica dur, però és que decreixerem i molt, molt. Llavors, amb el que deies tota de la sobirania... N'estem perdent i en perdrem molt més. Amb el rescat, l'FMI també ja estava al mig i se li informes i consell. Vale? Per tant, aniran aplicant tot el que es van aplicant a Sud-amèrica i decreixerem per força. La qüestió és, és, som nosaltres els que podem decidir si volem decreixer d'una manera o d'una altra. I aquí entra el tema del no pagament. Vale? Que el, el, és una mica això que deia del pòquer, no? És, és una partida de pòquer. Jo no crec que ens treguen de l'euro, ni que ens n'haguéssim a pagar. I llavors i el tema és no negar-se, o sigui, no es tracta que Espanya, per exemple, es negui a pagar sinó que hauria de una cosa coordinada igual que a la plataforma, per exemple, estem en contra de pagar el deute, també estem en contra de cobrar el que tenim, o sigui, el que tenen contret amb nosaltres, d'acord? Vale? Llavors jo crec que una mica s'ha d'anar perdent la poa i si ens troben de l'euro? i si no, si no deuen saber ni ells com fer-ho per trobar-nos de l'euro i perdrien un mercat a on venen, i venen, barat, o sigui, venen bé, per tant no és tan senzill, eh? Sí, aquest és el gran tema, jo volia intervindre i resulta que el debat ha anat per aquí. No? Eh, aquest tema s'ha plantejat de ple amb la història de Grècia, però s'havia plantejat de ple també a Portugal amb la situació. Hi ha un article de, que us recomano de Federico Louza, no sé si l'has llegit a, a, Sin Permiso, a la revista, a una pàgina web que es diu Sin Permiso, és una, un article extens on planteja el tema específicament espe, espe, espe, de la sortida de, de, de l'euro. I aquesta contradicció amb els termes. Eh, aquí hi ha fer, fervientes eh, partidarios eh, el, el, el Montes, l'economista de la sortida de l'aereo. El problema, el problema qui, quin és? Ell ho ha explicat molt bé abans. Eh, hi ha sempre històrics. El, el nostre balanç de la l'avançament de pagaments són països que tenim un dèficit i eh, importem més que el desportem. A més, tenim un, un model bastant monoproductiu, bastant, basat en el sector terciari i, i amb poca producció que fan impossibles sortides com les d'Argentina. Argentina, Argentina en molts termes es podia basar en diverses coses. És un exportador nat de, de productes agrícoles, també de, de la carn, però també eh, és bastant subirà amb els, recursos, amb els recursos energètics, cosa que nosaltres no tenim. La sortida, però la sortia d'ura, per una altra banda, plantejaaria problemes que ja hovien explicat molt importants perquè l'economia està absolutament interconnectada, part del conjunt de l'economia europea. Per tant, és, és un, com han dit, un joc de pòquer i és una contradició amb els termes. Però com es plantejava la gent de Siritza aquest tema en aquells moments? I us explicaré coses que potser no sabeu. Es, es plantjaven evidentment no, no sortir a l'Europa, primer per fer pedagògic, per la gent. Eh? Eh? quin eren els problemes i no, i, no, i, no, i no començar per una cosa que no era evident eh? Eh? O sigui, és, era un tema d'explicació però també es plantejava un, una sortida d'emplaçar i això va ser molt evident al final de la campanya a tots eh, els països europeus a recolçar amb aquells moments amb el de què passéés el, el que passéés el, el que passés a Portugal no? és a dir eh, Passem a un part superior que és un plantejament absolutament polític. Una setmana abans, setmana abans, és cosa que no escuneu, de de les relacions a Grècia va haver hi una reunió de cancillers i ambaixadors de Venezuela a Grècia, Què eh? s'estava que, que esperant reculsar des de l'alba i d'aquests països aquesta possible sortida i donar una sortida econòmica Eh, eh, com, com ja han fet, i cosa que tampoc es coneix, amb el govern d'Andalusia plantejant la financiació de l'obertura dels estillers de, de Càdiz. És dir, hi han alternatives i evidentment les alternatives no seran dins del sistema. O sigui, primer, qualsevol, qualsevol crisi política, perquè serà una crisi política que es planteixi amb la sortida o no d'Espanya, de, de, de, d'Itàlia, etcètera, eh, serà un, un procés amb cadena a, a tota Europa que requerirà d'uns plantejaments polítics globals, d'una alternativa a tots els nivells de model econòmic, de, de sobirania eh, industrial, de sobirania... Tot això es posarà sobre el tapet. Però tenim la possibilitat de financir-se, com s'han fent a, a sota Amèrica, amb els països emergents. Bé, bueno, jo plantejo aquest tema. Jo volia afegir, el tema de, de Grècia, que si tenia molt a veure les presses que es van donar abans de les eleccions perquè Espanya decideix demanar el rescat. La pressió que va haver en aquell moment va ser impressionant. Per tant, jo crec que hi havia algun tipus d'interès en què Espanya demanés el rescat abans de les eleccions de Grècia per la dubte que tenien de que triomfés el Sirisa. De fet, el programa del Sirisa, i si algú l'haia així, sí, que són 40 punts, en cap moment diu que surt de l'euro. En cap moment. El que diu precisament és que faria una auditoria i que es negaria a pagar aquella deuda audiosa que no li correspon i aquella deuda que és, que és privada. I per tant, si això arriba a triomfar al Sirisa i aplica aquest tipus de política, jo penso que era la por que hi havia i per això demanava que Espanya abans que hi hagués una seleccions de Grècia que podia ser un exemple a seguir eh, demanés el rescat i quedés lligada, jo penso que era com una forma de, de lligar-la, de lligar a Espanya i de lligar també a Itàlia, darrere i a Portugal jo penso que era una cosa, una cosa que anava per aquí no sé si això tenia molt a veure però realment l'objectiu de Grècia en principi no era sortir de l'euro era fer un altre tipus de política diferent que indudablement no li agrada a Alemanya ni, al rest, ni a la Gran Banca era, era només aportar xers de fet, a Grècia el que plantejava Cirissa era fer una moratòria, que és una suspensió de pagaments temporal, per definir quina part era legítima i quina part no. O sigui, això pressuposa que hi ha una part que sí que és legítima. Per tant, era... no, no es tractava de fer un repudi del deute, era una mesura mm, com mitjaneta. ¿vale? I, I sí que és cultura de la por, i aquí ens l'apliquen amb Grècia, però és que a Grècia els hi apliquen amb nosaltres. Eh? I, ahir parlàvem amb, amb una gent que ha estat fent un documental, ara, i va estar les eleccions gregues allà, i deien que Grècia pensen que nosaltres estem molt pitjor que allà perquè aquí tenim, molt, tenim el mateix atur que ja. O sigui, estem amb els mateixos índexs de que ara, que ens porten dos anys de, de, per endavant amb el tema del rescat i tot. Vull dir que jo crec que a nosaltres ens fan pom el tema de Grècia Grècia els hi fan pom al tema d'Espanya i de l'euro i de sortir... Hola. Quería preguntar simplemente eh, bueno, más que preguntar es una reflexión, ¿no? No sé si voy desencaminado. Yo creo que todo todo esto del miedo, ¿eh? toda esta terapia del shock y todo este rollo neoliberal que nos han montado, pienso que debería pienso, ¿no? de que de, deberíamos dar un paso adelante para eh, quitarnos este miedo. ...y si salimos del euro, salimos del euro... ...y si salimos de la... ...y vamos a la peseta, vamos a la peseta... ...porque creo que ninguna revolución... ...o ninguna evolución, hacia algún lado... ...no se puede crear con miedo... ...no tenemos la prueba de... ...de lo que ha pasado en Grecia, con Sirisa... ¿Eh? ...les han metido el miedo en el cuerpo... ...les han, eh, o sea, para mí eso no es democracia... ...eso es una, realmente es, un, es una estafa... ...totalmente en todos los aspectos... ...y pienso que si tenemos que salir... ...que salgamos, pero con la cabeza alta y sobre todo con la cooperatividad o sea, yo pienso que el nuevo modelo de trabajo tiene que ser a través de la co de cooperatividad entre barrios, entre sociedades, entre hacer una caja de resistencia porque ahora lo que va a venir es que va a haber muchos compañeros en la cárcel y a ver cómo los sacamos de ahí y, y bueno, y simplemente es una reflexión como esta, que hay que quitarnos el miedo ¿Algú vol comentar algo más? Ah, de la vale, vale. Sí. no em comentar el tema d'Equador que és una de les experiències que hi ha hagut sobre auditories no? i amb el no pagament del deute, si hem vist a Grècia una cosa semblant al que es podria fer aquí que és senzilla, que és posar en un programa electoral que demanaràs una moratòria ja està, a l'Equador què va passar que la... va haver un moviment ciutadà exigint una auditoria dels de... del deute de l'Estat llavors el Correa ho va posar amb el seu programa electoral i quan va guanyar va obrir els comptes de l'Estat i llavors l'Auditoria Ciutadana no és com la que podem fer nosaltres, que és amb les dades públiques, sinó que va ser amb els comptes oberts. Un cop es va valorar el deute, es va declarar el repudi del deute i es van negar a pagar i aleshores el que va passar és que els seus bonos de deute es van devaluar i, i van recomprar el seu propi deute, pràcticament la totalitat del seu deute, a un preu irrisori i es va acabar aquí la crisi del deute d'Equador. Vale, vull dir que és, és un joc és de tensions i llavors no estem en el mateix paradigma que Ecuador perquè és el que us comentava abans, que aquí és anticonstitucional, és supergreu, no pagar el deute però bueno, si han pogut canviar la Constitució en quatre dies a l'estiu per fer això yes, si es tothom estigués d'acord es pot canviar al revés, vale? per tant, jo crec que hem de perdre la por ens hem d'empoderar i ens hem d'espavilar Bé, si no hi ha cap cosa més, cap pregunta més doncs, eh, tres informacions. Primer, aquesta nit a les dos quarts d'onze al TV3 en el programa Sense Ficció fan un documental en el qual una part del documental no sabem quan, ha estat rodat aquí al districte nostre. La eh? eh, segona informació és que el dissabte eh, hi ha el tema de la cadena humana Eh, i al, aleshores sortim ah, d'acord vale, aquí tenia una pancarta, d'acord? d'acord? Vale. però nosaltres sortim de plaça Llu major a les eh? és per anar eh? república, d'acord, vale, plaça de la república em pegaran aquí bueno, eh, és per anar amb manifestació fins a dalt fins, a, fins al Vall i segons la quantitat de gent que siguem doncs intentar fer una cadena humana i per últim que l'assemblea del 15M ens reunim cada dilluns aquí a les 7 mitja de la tarda i hi un cartell que ho indique. Sí, jo, jo volia fer una informació tot i que és, tot i que és partidista perquè ho porta un, una organització política però la setmana que ve el dijous hi ha un acte a les Cotxeres de Sants on ve un diputat de Siritza explicar una mica com ha tot el procés, com anar tot el tema de les pressions que han sofert, quines seran les propostes, i jo crec que, bueno, es fa les cotxeres de Sants a les 7, ho porta revolta global, però jo crec que és d'interès públic, perquè és un tio de Siritza que, ara per ara, jo crec que totes les esquerres d'aquí a Catalunya, eh, des de les antipartidistes fins a les, diguéssim, institucionals, tenien a l'ull mirat a Siritza i jo crec que era un rebrot de la, de la política posada en primera, en primera instància no? Jo crec que és interessant És el, sí. el dijous que ve 5 de juliol juraria el, eh? el 5 de juliol El dijous que ve és, Avui són dijous? No, avui són sí. dimecres sí. Demà en una setmana Les Cuxeres de Sants a les 7 de la tarda El nom no ho sé perquè és un Home amb un nom grec sí, Que no sí. me recordo Però és un diputat Espiros, de... Espiros Niacas Exacto Espiros. Bé, doncs moltes gràcies a tothom. A Albert i a... Ostres. Sí, Bé, bueno, sí, moltes va. gràcies a tothom. Sònia, Sònia. Vinga.